«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається». Розділ одинадцятий Професорка Гейгер відправила Квентіна та Джулію назад до Честертона. Вони просто матеріалізувались в центрі міста. Гейгар, жінка середнього віку, веселої комплекції, запропонувала відправити їх прямо до будинку Квентіна, але він забув адресу батьків. Стояла середина дня. Квентін навіть не знав якого. Вони присіли на лавку десь у історичному районі, там де відбулася якась битва у війні за незалежність. Повз них пропливали засліплені сонцем туристи. Зараз не час для таких працездатних двадцятирічних, як він, гуляти без діла. Він мав би сидіти в офісі або здобувати науковий ступінь, або щонайменше грати в тач-футбол під кайфом. Хлопець відчув, як денне світло висмоктує з нього енергію. «Боже», – подумав він, дивлячись на свої легінси, – «треба справді зняти цей одяг». Хоча Честертон був одним із головних місць на Східному узбережжі для колоніальних реконструкторів, це зробило б їх трохи менш помітними. «Отже, все пройшло добре», – сказав він. «У Старбакс?» – Джулія не засміялась. «Вони просто сиділи в тиші під старими деревами, король і королева Філлорі, яким нічого робити». Повітря було сповнено дивних сучасних гулів і годінь, яких Квентін не помічав, поки не жив у Філлері, Машини, лінії електропередач, сирени, будівництво, літаки, що прокладали подвійні лінії по чистому блакитному небу. Здавалось, цей світ ніколи не поринав у тишу. Він нагадав собі, що одного разу зустрів тут Джулію, або не так далеко на кладовищі за церквою. Тоді вона і розказала, що усе ще пам'ятає Брейкбілз. — У тебе немає плану, вірно? Дівчина дивилась прямо перед собою. — Ні. — Не знаю, чому думала, що у тебе він буде. Гордовита злість повернулась. Стара Джулія прокидалась. — Ти ніколи не знаходився тут по-справжньому, у реальному світі. — Ну, я приїжджав. «І ти думаєш, що магія – це те, чого ти навчився у Брейкбілс? Та ти сходу, не маєш уявлення, що таке магія взагалі?» «Гаразд», – сказав він. «Припустимо, що ні. Що ж це?» «Я покажу». Джулія встала, озирнулась, ніби принюхуючись, а потім різко рушила через вулицю, перетинаючи дорогу під страшним кутом. Срібний пасад засигналив і зупинився. А Джулія продовжувала йти. Квентін йшов за нею обережніше. Вона повела їх подалі від головної вулиці, як там вона називається. Район швидко перетворився на звичайний житловий. Шум транспорту зник. По обидва боки вулиці розквітли великі дерева і будинки. Тротуар став нерівним і вибоїстим. Джулія чомусь багато уваги приділяла телефонним стовпам. Щоразу, коли вони проходили повз один, вона зупинялась і вивчала його. «Ой, і давненько я цього не робила», – казала вона здебільшого собі. «Десь тут має бути потрібний». «Потрібний що? Що ми шукаємо?» «Я можу тобі сказати, але ти не повіриш». Джулія була сповнена сюрпризів, але зараз у Квентіна був вільний час. Минуло ще п'ять хвилин, перш ніж вона зупинилась біля одного конкретного телефонного стовпа. На ньому було кілька плям флуоресцентної рожевої фарби. Вона подивилась на стовп і щось пробурмотіла беззвучно. Схоже, вона читала цей світ так, як він, Квентін, не міг. «Ну, не ідеально, але підходить. Йдемо». Вони продовжили подорож. «Ми йдемо до сховища» додала Джулія. Вони здолали буквально дві милі, пройшли крізь приміське денне світло, перетнувши межу міста Честертон і потрапивши в менш шикарне, але все ж дуже квітнуче місто Вінстон. Діти, що повертались зі школи, з цікавістю дивились на них. Іноді Джулія зупинялась і вивчала позначку крейдою на бордюрі або придорожні польові квіти, а потім йшла далі. Квентін не знав, що відчувати, і відчував, допоки Джулія розповість про свій план, особливо тому, що сам він не міг нічого запропонувати. Як і Честертон, Вінстон був старим передмістям Масачусетсу, і деякі будинки, повз які вони проходили, були не просто зроблені в колоніальному стилі, а були справжніми колоніальними. Їх можна було впізнати, тому що вони були компактніші, ніж інші, щільніші та віддалені від дороги. Стояли у вологих нитючих соснових западинах, де обшарпані галявини трави вели нескінченну війну з наступаючими кільцями сосен, озброєних кислими голками. Нові ж будинки, натхненні колоніальною архітектурою, були яскравими та величезними. Газони повністю шокували та лякали сосни, і будинок, біля якого вони зупинились, був першого типу, автентично колоніальним. Джулія помітила ще пару плям фарби на телефонних стовпах, одну з яких вона досить уважно вивчила, використовуючи якесь візуальне закляття, яке Квентін не помітив, тому що Джулія не хотіла, щоб він помітив фактично приховала його однією рукою, допоки кастувала іншою. Під'їзна дорога різко спускалась в западину. Покоління дітей, мабуть, вбивали себе на скейтбордах і самокатах, намагаючись спуститися нею і зупинитись, перш ніж врізатись в гараж. Водії-початківці, мабуть, гинули на ній, практикуючи старт на підйомі в автомобілях з механічною коробкою передач. Вони спустились вулицею пішки. Квентін почувався себе адвентистом сьомого дня або перерослим колятником. Спочатку Квентін подумав, що у будинку світло вимкнене. Але коли підійшов досить близько, побачив, що все навпаки. Просто вікна обклеїли папером для м'яса. «Так, гаразд, я здаюсь. Хто тут живе?» «Не знаю», – весело сказала Джулія. «Тож давай дізнаватись!» Вона подзвонила і відчинив чоловік, віком десь в 25 років. Високий, товстий, з шоломом волосся і червоним обличчям по печерної людини. На ньому була футболка заправлена в спортивні штани. Тримався він як крутий тип. «То що сталося?» – сказав він. У відповідь Джулія зробила дивну річ обернулась і однією рукою припідняла довге хвилясте чорне волосся, швидко показавши чоловікові щось на потилиці. Татушка? Квентин не розгледив. "Все нормально?" спитала вона. "Мабуть, так", тому що цей чоловік хмикнув і відійшов убік. Квентин зробив кілька кроків уперед, а вишибала звузив і без того свинячі очі та поклав руку йому на груди. «Ану, стривай!» Він узяв безглуздо маленький театральний бінокль, схожий на іграшку, та вивчив Квентіна через нього. «Господи!» Він повернувся до Джулії, ніби ображений. «Це в бісах хто?» «Квентін», – сказав Квентін. «Колдвотер» – і простягнув руку. Чоловік, на футболці якого було написано «Майстер Зілля», залишив його стояти. Він твій новенький, сказала Джулія та затягла Квентіна за руку всередину. Схоже, востанє в цьому будинку робили ремонт у 1980-х, оскільки саме це була епоха шику білі стіни, чорнохромові меблі, точкове освітлення, повітря було важким від затклого сигаретного диму, у штукатурці повсюди були сколи та вибоїни. Це не виглядало місце, де можна провести багато часу. Квентін робив усе можливе, щоб зберегти надію, але не розумів, як це наблизить їх до Філлорі. Обережно він пішов за Джулією у вітальню, де сиділа дивна компанія людей. Це місце походило на реабілітаційний центр для підлітків-утікачів. Якщо воно не було б також реабілітаційним центром, для двадцятирічних. Тут були типові готи. Бліді, худі, паршиві. Але також і хлопець з п'ятигодинною щитиною у діловому костюмі, який розмовляв по-мобільному, кажучи «так, так, угу», тоном, який свідчив про те, що на іншому кінці справді людина, який не байдуже. Чи сказав він угу, чи ні? А також 60-річна жінка з арктично-білою зачіскою Гертруди Стайн. Старий азіат сидів на підлозі без сорочки, сам по собі. Перед ним на білому килимі лежала згоріла жаровня, оточена кільцем попелу. Мабуть, сьогодні прибиральниця не приходила. Квентін зупинився на порозі вітальні. «Джулія, скажи, де ми?» «А ти ще не здогадався?» Здавалось, вона буквально блищала від задоволення і насолоджувалась дискомфортом хлопця. «Тут я здобула освіту. Це мій анти «І ці люди займаються магією?» «Намагаються». «Так, скажи, будь ласка, що ти жартуєш». Він узяв Джулію за руку, але та відштовхнула його. Квентін знову узяв її за руку і потягнув назад. «Я тебе благаю». «Але я не жартую». Посмішка дівчини була широкою і хижою. Ніби пастка спрацювала, і здобич зараз корчиться у муках. «Ці люди не можуть займатися магією. Тут навіть немає запобіжників. Вони не кваліфіковані. Хто їх взагалі контролює?» «Ніхто. Вони контролюють один одного». Довелося зробити глибокий вдих. «Це неправильно». Не морально неправильно, а просто тому, що місце не підходить. Та й взагалі, ідея, що будь-хто може бавитись з магією – це небезпечно. Так це не працює. І хто ці люди? Магією володів Квентін. Він з друзями були чарівниками. А тут купа незнайомців. Хто їм сказав, що вони можуть займатися магією? Як тільки Брейкбіл дізнається про це місце, вони закриють його і ще помстяться. Пошлють спецназ, летючий клин з фогом на чолі. «Ти справді тусила з цими людьми?» – спитав він. Джулія закотила очі. «З цими? Ні, вони просто невдахи». І дівчина повела його у вітальню. Єдине, що об'єднувало мешканців цього будинку, окрім загальної занедбаності, це однакове татуювання. Маленька синя зірка, самикутна розміром з десятицентову монету, гептограма, але суцільна і кольорова. Вона підморгувала Квентіну стильного боку рук перед або м'язистої частини між великим і вказівними пальцями. В одного з них було два тату. У одному з кожного боку шиї, як бовтина на шиї Франкенштейна. У азіата без сорочки було чотири. Саме цей азіат почав якесь складне закляття, якого Квентін не впізнав. Поруч сидів рудоволосий чоловік з веснянками. Маленький Денніс-мучитель, який спостерігав за усім. Але коли він побачив Джулію, він встав і підійшов до них. Цей чоловік носив велику армійську куртку і тримав побитий планшет. «Здоров, люди! Я – Алекс. Ласкаво просимо до мого додзю. А ви?» «Я – Джулія, а це – Квентін». «Радий знайомству. Вибачте за метушню, тут трагедія спільного користування». На відміну від усіх інших у кімнаті, Алекс був батьорим і діловим. «Покажіть свої зірки, будь ласка». Джулія знову показала потилицю. «Ага». Руді брови Алекса піднялись, і він повернувся до Квентіна. «А ти?» «У нього немає зірки», – сказала Джулія. «У мене немає зірки». Квентін спробував довести, що може говорити сам за себе. «Отже, йому потрібно скласти тест, інакше він тут не може залишатись». «Що ж, зрозуміло». Промовила Джулія. Найнеймовірніше було те, що вона навіть не огризалась на цього хлопця. Джулія була вічливою. Вона, королева Філлорі, поважала довбаний етикет цього місця. «Квентін, тобі треба скласти тест, щоб показати, що ти займаєшся магією». «Що, серйозно? Невже я повинен це зробити?» Так, бляха, ти повинен це зробити. Рівно промовила Джулія. Тож, уперед. Це лише перший рівень. Кожен, хто сюди приходить, робить це вперше. Просто зроби, спалах. Якось воно ж у вас називається? Так, покажи, що треба робити. Джулія швидко зробила три добре відрепетировані жести рук, клацнула пальцями і сказала. Ісік. З пальців вилетів маленький спалах ніби від лампочки. «Зрозумів?» «Так, стривай. Ці положення рук незагальні. Ти можеш?» «Так, ну облиште, люди!» Сказав Алекс, тепер вже не такий веселий. «То що, робимо чи ні?» Квентін побачив, що у нього вісім зірок, по чотири на тильній стороні кожної руки. Це, мабуть, робило його королем цього притону. «Давай, Квентін!» «Гаразд, гаразд! Покажи жести ще раз!» Джулія знову застосувала закляття. Квентін спробував усе, намагаючись зігнути пальці так, як вона. Брейкбілз навчав усім жестам прямими лініями. Руки наближались до платонічної геометрії, але положення рук Джулії були вільними та органічними. До того ж, минуло два роки з тих пір, як Квентін працював з реальними обставинами. Він спробував один раз, клацнув, нічого не вийшло. Потім знову нічого. Це принесло йому лише іронічні оплески. Місцеві жителі зацікавились цією операцією. «Так, ти, звісно, вибачай, ще одна спроба, і ти виходиш», – сказав Алекс. «Повернешся через місяць». Джулія знову почала показувати жести, але Алекс притримав її. «Просто дай йому спробувати!» Чоловік з дверей, з футболкою майстер Зілля, зайшов і спостерігав за усім, склавши руки. Квентін чув, як інші казали «Ісик!» і щоразу спалахувала лампочка. «Так, в біса. Він не збирався вивчати якесь зіпсоване закляття за 30 секунд, яке, ймовірно, зіпсує техніку. Він був класичний майстер-чарівник, до того ж король тож нехай буде справжнє світло. Єхі-ор, сказав він. Яєхі-ор. Подивимось, у кого тут гарна арамейська. Квентін заплющив очі і сплеснув у долоні. Виринуло світло, біле й сліпуче, спалах лампочки прямо в обличчя. На секунду вся кімната, лайновий килимп, нахилені торшери, пильні обличчя, Завмерла. З неї вилетіли усі кольори. Квентіну довелось кліпнути, щоб повернути зір у норму, хоча перед цим він заплющив очі. А далі мить тиші. «Йоп!» – сказав хтось з натовпу. А потім усі почали розмовляти одночасно. Алекс не виглядав особливо щасливим, але й не вигнав їх. «Зареєструйтесь!» – сказав він, Кліпнув і витер очі рукавом. Не знаю, де ти цього напхався, але наступного разу просто зроби спалах. Гаразд, промовив Квентін. Алекс дістав синю наклейку зірку та приклеїв її на тильну сторону руки Квентіна, а потім і передав йому планшет. Там, де була графа ім'я, хлопець написав Король Квентін і передав його Джулії. Коли ж вона закінчила заповнювати. Квентін узяв її за руку та потяг її з вітальні на кухню, там, де була нерівна підлога з лінолеуму, п'ятнадцятирічною плитою, схожою на ізібейк, і стільницями, захаращеними різнокольоровим мегаполісом немитого посуду. Що в біса ми тут робимо? прошепотів він. Просто йди за мною. Джулія повела його глибше в будинок. Коридором, який в іншому, більш здоровому всесвіті, вів би до кабінету тата, телевізійної кімнати та пральні. Показались дешеві порожнисті двері, що відкривали сходи на підвал. Вони зайшли усередину та причинили за собою. Обох огорнула холодна, вкрита цвіллю тиша приміських підвалів. Сходи були з необробленої сосни, волохатої від павутиння. «Не доганяю, Джулія!» Нарешті сказав він. «Тобі тут не місце, як і мені! Ти ж не схожа на цих людей! Ти ж не навчилась тому, що знаєш від купи неліцензованих невдах! Ти не могла!» Вони були одні. Якщо нарахувати мертвий телевізор в кімнаті розміром з пральну машину та половину столу для настільного тенісу. «А можливо, я просто не та, ким ти мене вважаєш?» Можливо, я теж не ліцензована невдаха. Я такого не казав. Чи казав? Квентін усе ще намагався прийти до тями. Я не вірю, що вони все ще не спалили цей будинок. Я думаю, ти пробуєш сказати, що ті люди недостатньо гарні, на твою думку, і що не відповідають потрібним стандартам. Справа не в стандартах. Справа... Слухай. Я. Дуже дорого заплатив за все, чого навчився. Таку силу потрібно заслужити, а не взяти її в супермаркеті разом з колою та набором карточок покемонів. А ти думаєш, я як навчилась? Думаєш, я небагато заплатила? Я знаю, що ти це зробила. Хлопець глибоко вдихнув та замовк. Це місце саме не проблема. Проблема в тому, як повернутись до філорі. Як той хлопець назвав цей будинок? Додзю. Додзю притулок одної те саме. А таких багато? Можливо, сотня в США, на узбережжях більше. А що це був за тест? Тобто той, який ти завалив? Це тест, щоб стати магом першого рівня. Його треба пройти, щоб сюди потрапити. Тобто складаєш тест, тобі роблять татуху зірки і можеш залишатись. Більшість людей роблять усе це на руках, десь на видноті. Чим більше тестів ти складаєш, тим вище підіймаєшся, тим більше зірок отримуєш. А хто всім цим керує? Той хлопець Алекс? Ні, він просто матінка-годувальниця. Доглядає за будинком. Система рангів самоконтролюється. Будь-який чарівник може попрохати іншого, рівного або нижчого, продемонструвати тест, що відповідає його рівню, або будь-якому з рівнів нижче, щоб довести, що вони знають, що роблять. Якщо ти не знаєш, що робиш, то тебе досить швидко виженуть. Ага. Квентін зібрався вже був знайти недолік у цій думці, але не зміг зробити це відразу, тому і відклав для подальшої дискредитації. «Тож, який у тебе рівень?» У відповідь Джулія обернулась і показала те, що вже показувала Алексу та чоловікові на вході. На її потилиці була семикутна зірка, синя. Верхні точки зникали в коренях волосся. Напевно, Джулії довелось поголитися, щоб це зробити. Зірка була схожа на ті, які він бачив на горі, тільки більша, розміром зі срібний долар і мала коло посередині. У середині кола число п'ятдесят. Ага. Він не міг не вразитись. У того Рудого лише вісім, тож ти чарівник п'ятдесятого рівня? Ні. Джулія схопилася за блузку, склавши руки перед собою. Так, зачекайно. Розслабся плейбой. Вона задерла блузку, але лише наполовину. Уся Джулія була вкрита синіми зірками, десятками у акуратних прямих рядах. Квентін нарахував десять у ширину, отже їх принаймні сто. Джулія опустила блузку та повернулась до нього. «Який у мене рівень? Я найкраща. Ось який у мене рівень. Йди нахрін за такі питання. Отож, я поверну нас до Філлорі». Вона зробила кілька кроків та постукала у важкі вогнетривки двері. Такі в більшості підвалів ведуть до котельні. Чоловік, який їх відчинив, виглядав як типовий преппі з коротким світлим волоссям і лососовою футболкою поло, за винятком того, що він був лише близько чотирьох футів заввишки. З кімнати вирвався сухий колючий жар. «Що я можу зробити для вас цього чудового вечора?» – сказав він та блиснув яскравими та білими зубами. «Нам потрібно до Річманда!» Маленький чоловік, здавався, не був повністю матеріальним. Він просвічував на руках і ногах. Квентін цього спочатку не помітив, поки не зрозумів, що його очі відстежують речі за пальцями чоловіка, які він не повинен бачити. «Отже, вони справді збираються пройти крізь зацеркалля?» «Сьогодні повна вартість, вибачте. Погода така, напружує лінії». У цього чоловіка були блискучі манери старовинного провідника. Він жестом запросив Джулію всередину. «Лише пані, будь ласка, не джентльмен». Незважаючи на повагу до секретної магічної сцени Джулії за межами Брейкбілза, з Квентіна було досить. Так, він розумів реальні обставини досить і ржаво, але не настільки. Хлопець прошепотів швидку уривчасту серію китайських складів, і невидима рука схопила чоловічка за потилицю і потягнула назад, до стіни із шлакоблоків позаду, так що голова вдарилась об неї. Якщо Джулія здивувалась, то не показала цього. Чоловік просто знизав плечима і потер потилицю рукою. «Я дістану книгу. У вас є кредит?» Вони стояли у котельні, що зроблена була з нештукатурених шлакоблоків. Тут знаходилась справжня піч, поруч з якої стояло відро з піском, але також два старі дзеркала в повний зріст, притулені до стіни. Вони виглядали як дзеркала консолі, врятовані зі старого будинку. І у Джулії, як виявилось, був кредит. Книга в шкіряній політурці, де вона щось записала, зупиняючись посередині, зробила усний рахунок. Коли Джулія закінчила, чоловік оглянув її і вручив кожному низку паперових квитків. Такі зазвичай видають на карнавалах, коли виграєш на атракціоні. Квентін нарахував дев'ять. Джулія взяла свої і ступила в дзеркало, а потім зникла, ніби її проковтнула ванна повна ртуті. І Квентіну довелось зробити те саме. Дзеркала взагалі було легко зачарувати, оскільки вони за своєю природою дещо неземні. До того ж тут, у котельні, знаходились справжні дзеркала, які не інвартували право і ліво. Отож, Квентін заплющив очі і приготувався вдаритись об дзеркало лобом. Натомість пройшов і відчув щось крижане. Хлопець подумав про те, що це грубо. Чистий, відлитий портал не повинен викликати жодних відчуттів. А те, що відбулося далі, нагадало кіномонтаж. Низка пошарпаних, непримітних підсобок і підвалів, з черговим у кожному з них, щоб забрати один з квитків і ще один портал, щоб пройти крізь нього. Вони подорожували саморобною магічною системою громадського транспорту, від підвалу до підлаву. Ці аматори, мабуть, зліпили її по частинах. Квентін молився, щоб хтось тут займався контролем якості на основі чогось іншого, ніж суто добровільної основи, щоб вони не матеріалізувались на висоті двох миль у повітрі або безпосередньо в мезосфері на глибині двох миль під землею. Це була б справжня трагедія. Хтось, хто налаштовував портали, мав почуття гумору. Один знаходився в англійській телефонній будці в стилі Тардіса. На одному порталі на стіні навколо був намальований мурал. Гігантська циркова товста жінка нахиляється і підіймає сукню, тож доводилось ступати прямо в дупу. Наступна зупинка зовсім не була схожа на попередню. Тихий офісний люкс десь високо в хмарочосі – Можливо, в Чикаго, Токіо чи Дубаї, крізь задимлене скло, можливо, одностороннє, Квінтін і Джулія побачили кімнату, повну чоловіків у костюмах, які обговорювали щось. Тут не було чергового. Тож довелося чесно кинути квиток у маленького бронзового ідола з відкритим ротом, а потім вже ступати в дзеркало. Такі кімнати є по всьому світу, сказала Джулія. «За ними доглядають та підтримують їхню роботу. Здебільшого усе в порядку, але іноді трапляються збої». «Боже!» – подумав Квентін. «Існує таке підпілля, і в Брейкбілз про це не мають уявлення. Джулія, напевно, мала рацію. Усі професори просто не повірять, що це можливо». «А хто був той прозорий хлопець?» – запитав юнак. «Якийсь Фейрі, нижчий». «Їм не дозволено підійматись нагору». «А куди ми йдемо?» «Моїм шляхом». «Вибач, але цього недостатньо». Квентін зупинився. «Куди конкретно ми йдемо і що там будемо робити?» «Ми прямуємо до Річманда, штат Вірджинія. Треба де з ким поговорити». «Як тобі?» План був гарний, але тому що планка «гарно» опустилась дуже і дуже низько. Один з порталів виявився мертвим. Кімната була порожньою і темною, а дзеркало розбите. Вони з Джулією повернулись назад та поторгувались із черговим, який перенаправив їх навколо. Вони віддали останні з квитків лагідній, гарній, молодій дитині квітці з брудним волоссям, розділеним посередині. Джулія відмітилась у журналі. Виявилось, що вони якимось чином прослизнули в часі і в просторі. Бо коли піднялись на гору, перше, що побачили, було ранкове сонячне світло. Зараз вони знаходились у великому будинку, гарно обставленому та бездоганно доглянутому, з вікторіанською атмосферою, Багато темного дерева, східних килимів та комфортна тиша. Джулія, здавалось, знала планування. Квентін просто йшов за дівчиною, а та широкими кроками долала порожні кімнати, аж допоки не опинилась біля дверей просторої вітальні. Там літній чоловік у джинсах та кроватці сидів на дивані та говорив з трьома дівчатами-підлітками, студентками в штанах для йоги, які дивились на нього з виразами благоговіння та обожнювання. «Господи!» – подумав Квентін. «Ці люди буквально всюди! Магія вирвалася назовні!» Поле утримання зруйнувалось? А, можливо, його ніколи й не було? Чоловік демонстрував закляття для своєї аудиторії. Проста магія холоду. Перед ними стояла склянка з водою, і він намагався її заморозити. Квентін впізнав закляття першого курсу Брейкбілз. Він завершив чари правильно, але надмірно показно, і склав руки навколо склянки. На воді утворилась скоринка льоду. Йому вдалося не розбити скло, що часто робив лід, який розширювався. «А тепер спробуйте ви!» – сказав він. У дівчат поруч були власні склянки. Вони повторили слова в унісон і спробували повторити положення рук. Але нічого не сталося. Дівчата не мали уявлення, що роблять. Їхні м'які рожеві пальці були далеко не там, де повинні були бути, вони навіть не обрізали нігті. Чоловік помітив Джулію, яка стояла в дверях, і його обличчя на півсекунди змінилось на шок і жах, а потім він зобразив радісний подив. Джулія. вигукнув він. Який дивовижний сюрприз. Не можу повірити, що ти тут. «Мені потрібно з тобою переговорити, Ворен». Чоловік був років сорока, з ретельно скуйовдженим каштановим волоссям і облямівкою бороди. Виглядав взагалі як велика та гарна комаха. «Звичайно!» Він старано намагався здаватись господарам ситуації. Але було ясно, що Джулія знаходилась в списку людей, від яких він не хотів несподіваних візитів. «Зачекайте секундочку!» – сказав він аколітам. «Зараз повернусь!» І коли повернувся спиною до студентів, перестав усміхатись. Вони перейшли через хол до кабінету. У Ворена була дивна хода, ніби він намагався керувати клишоногою ногою. «Що це все означає, Джуліє? У мене заняття!» «Уорен!» – додав він, простягнувши Квентіну руку. «Мені треба з тобою поговорити». «Гаразд, але не тут і не в моєму кабінеті, заради Бога». Додав він пошепки. А потім повів Джулію до дверей через хол. «Я зачекаю в коридорі», – сказав Квентін. «Поклич, якщо що». Дівчина зачинила двері. Квентіну здалося, що це по-чесному – враховуючи те, що він залишив Джулію в коридорі біля кабінету Фога. Це, мабуть, для неї було таким же дивним, як і повернення до Брейкбілза для нього. Він не міг розібрати, про що вони говорять, не притулившись вухом до дверей, а це б привернуло увагу дівчат у вітальні, які з цікавістю витріщались на нього, ймовірно тому, що Квентін усе ще носив шати короля Філлорі. Привіт, сказав він, і дівчата одразу знайшли щось інше, на що можна повитріщатись. За дверей почулися підвищені голоси, але слова усе ще були нерозбірливими. Уоррен заспокоював Джулію, грав роль заспокоювача, але, врешті-решт, теж почав кричати Усе, чого я тебе навчив, усе, що я тобі дав, усе, що ти мені дав. «А от я тобі дала...» Квентін прокашлявся. Мама і тато сваряться. Уся сцена почала здаватись йому смішною, що було явною ознакою того, що він небезпечно відривається від реальності. Двері відчинились, з'явився ворен, Його обличчя почервоніло, а Джулія зблідла. «Я хотів би, щоб ви пішли. Бажане ви отримали». «Тепер вимітайтесь!» «Ти дав мені те, що мав!» Виплюнула Джулія у відповідь, а не те, що я хотіла. Ворен широко розплющив очі та розвів руки, мовляв, а що ти хочеш? «Просто встановіть ворота!» – сказала Джулія. «Я не можу собі цього дозволити!» – сказав Ворен крізь зуби. «Який ти жалюгідний!» Джулія на дерев'яних ногах пішла назад через будинок, тим же шляхом, яким вони пройшли. Ворен ішов слідом за нею. Квентін наздогнав їх у дзеркальній кімнаті. Дівчина щось шалено писала в книзі, а Ворен займався якимись своїми проблемами. З ним взагалі відбувалось щось дивне. Довга гілка стирчала з сорочки, витиналась з ліктя. Здавалось, вона взагалі була прикріплена до нього. Було, схоже, усе на сон, який тривав і тривав. Квентін проігнорував це відчуття. «Невже ти не розумієш, що зі мною робиш?» Сказав Ворен, спробував скрутити і зламати гілку, але та була зеленою і гнучкою. І здавалось, що ще одна почала стирчати з ребер під сорочкою. «Ти просто перебуваєш тут і бачиш, що робиш!» Він нарешті вирвав гілку і звинувачувально помахав нею в кулаці. «Агов!» – виплюнув Квентін і став перед Джулією. «Ану заспокойся!» Дівчина тим часом закінчила писати і втупилась в дзеркало. «Не можу дочекатись, щоб вибратись звідси!» Виплюнула вона, не дивлячись на чоловіка. Жінка, яка була тут чергувальницею, була нажахана усім цим. Без сумніву, це ще одна з акулітів Ворена. «Ходімо, Квентін!» Він знову відчув крижаний шок, і цього разу перемістились миттєво. Вони вийшли десь у іншому місці, десь у сутінках. Під ногами була кладка, старі кам'яні блоки. вузький міст без огорож. Позаду яскравий відблиск дзеркала, через яке вони пройшли а попереду за двадцять футів інше. Під ними та з обох боків лише темрява. Іноді прохід розходиться ось так. Щоб не трапилось, не втрачай рівновагу. А що там внизу, під мостом? Тролі. І ось важко було сказати, чи вона жартує. Кімната, у яку вони вийшли, була темним складським приміщенням, заповненим коробками. Джулії і Квентіну ледве вистачило місця, щоб вийти з дзеркала. Повітря пахло, як кавові зерна. Їх ніхто не зустрічав. Запах кави пояснився, коли Квентін знайшов двері і відчинив їх у тісну кухонну кімнату ресторану. Кухар щось крикнув на них італійською, а вони протиснулись повз, намагаючись не обпектись, і вийшли в обідній зал. Пробираючись між столами, вони опинились на широкій кам'яній площі, гарній, окресленій сонними кам'яними будівлями невизначеного віку. Якщо б я не розбирався, я б подумав, що ми у Філорі, сказав Квентін. Або в Неверленді. Ми взагалі то в Італії, в Венеції. Смак кави чудовий, хочу випити. А до речі, чому ми у Венеції? Давай спочатку каву. Яскраве сонячне світло грало на бруківці, групи туристів стояли навколо, фотографували та вивчали путівники, виглядаючи одночасно приголомшеними та нудьгуючими. На площу виходили дві церкви, а інші будівлі були дивною сумішю старого каменю, дерева і нерівних вікон. Квентін з Джулією підійшли до іншого кафе і побачили оазис яскравих жовтих парсольок. Хлопець відчув, що пливе він ніколи не проходив стільки порталів за один день, і це дещо дезорієнтувало. Тільки після того, як вони замовили каву, зрозуміли, що у них з собою немає євро. Та ну в біса. Я прокинувся у Філурі сьогодні чи, можливо, вчора, і в будь-якому випадку мені потрібен макіато. То чого ми у Венеції? Ворен дав адресу. «Дехто, можливо, зможе нам допомогти. Посередник чи щось на кшталт. Він може діставати речі. Можливо, дістане гудзик». «Отже, ось план. Гарно, подобається!» Квентін був готовий до чого завгодно. «Якщо, вдасться випити кави». І ось вони зробили по ковтку. Хлопець мрійливо вивчав хаотичну поверхню Макіато. Ніхто тут не малював молочний листочок, як це роблять в Америці. Голуби поважно ходили між столиками кафе, збираючи невимовно забруднені крихти. Кіхті птахів виглядали яскраво рожевими. сонячне світло усе це омивало. Світло у Венеції нагадувало сонце у філорі. І, схоже, для Квентіна світ знову змінився. Він тепер не був так чітко розділений. Між магією і реальністю Тепер це було брудне, анархічне проміжне місце Яке йому не дуже подобалось Він не знав правил Його оточував хаос і негламур Ймовірно, Джулії це теж все не подобалось Але, точно сказати, не можна було Що ж, світ Брейкбілз не приніс їм нічого доброго Тож доведеться деякий час «Походити у світі Джулії». То хто цей Ворен? Здається, у вас є якась спільна історія? Ворен – ніхто. Трохи знає про магію, тому й тиняється біля коледжу і намагається справити враження на студенток та навчити їх дечому, щоб трахнути. Дійсно? Дійсно. А що з ним там сталося, з його рукою? Ворен – не людина. Він дещо інше, можливо, лісовий дух. У нього просто потяг до людей. Коли він засмучується, то не може підтримувати маскування. Тож, Ворен, тебе трахнув? Сказав Квентін, не розуміючи, звідки виросло це питання взагалі. Воно справді просто виринуло не звідки. спала хревнощів, кислий і гарячий, як кислотний рефлюкс. Хлопець сам цього не очікував. Він багато чого побачив за один день чи ніч, і це було трохи занадто швидко ось так воно й вилилось назовні. Джулія нахилилась через стіл і дала Квентіну ляпаса лише один раз. Але сильно, ти й гадки не маєш, що мені довелося зробити, щоб отримати те, що тобі подали на тарілочці. І так, я трахалась з ворином. Взагалі робила й гірші речі. Від неї виходили майже реальні хвилі гніву, як випари від бензину. Квентін доторкнувся до щоки, куди прилетів ляпас. «Вибач», – сказав він. «Вибач, але твого вибач замало». Кілька людей подивились в їхній бік. Але лише кілька. Зрештою їх оточувала Італія.